Baupa upa, ka iso gabona ratxaldeon egunon berdin da Hamburgo ospetsua erin, de, bat batean denekitzen dute Hamburgozak, ez bakal, Hamburgozak, Hamburgozak, burgozak, burgozak, gortikan ere, badakit horre, ospazeko zeak edo, edo bintzan mugilitzeko araz, e, razo jakegondi dutela, bueno, ba, bai, Hamburgozak, e, mugimendua bada, mugimendua jarraitzen du, gola izan dira, Eta noskiba gaurko gure kronika horna eta zitzein gozugu. Pader, e, e, jakin duzue, er, jakin duzue bezala orain, e, poliziak erretako e, ere muarriskutsu izeneko oiek, ez du egin dituela, hau da poliziak atzera egin du bere erabaki horretan. Bueno, ospatzekoa bada bai, e, bezalde batetikan, gauza e, hoetan, zakit ospakizunik den, poliziak e, beti e, azkenean bere jokua jokatuko duelako, baina, bueno, momentu honetan hartutako erabakio hori atzera egindute, e, ba... Bueno, perai eh, barne ministeritzaren unitzetan eta polizia unitzetan arrasketa arrakastatua izan dalako, eh izan dalako, baina bestalde batetikan eh le, leku guztietatikan esangiendo da protesta txapiren. Gabira iniziatibak bada momentunetan honetan sinadura jasotzeko eh iniziatiba herritar bat eh non eskatzen den E, ba horrelako iremu arriskutsuak e, ezabatzeko erabat. E, e, modelu hau eredua hau Alemanian 2005-etik berri xamarra da ezistitzen da, ZDU e, alderbiak ezarri zuen e, eta honek esaten du edozein momentutan e, baloratzen badut e, Poliziak adibidez baluratzen badu, beharrezkoa dela, kontrol, neurrigareko kontrolak egitea, badute ba eskubira. Hemen, eh, aipatu genuen bezala, arritzeko azana eta eh, demokrazian sinisten duten entzat eh, izan da hau eh, mingarria, pensatzea, eh, idu poderes berdinek legislatibo, ejecutibo eta barretabar hauek e, nastu egiten direla. Hau da, politikak edabaki beharrian poliziak er, er, hartu duela erabakia. Pentsatu behar da, Alemanian asko badirela demokrazian zinesten dutenak eta hauek oso oso munduta izan diraba polizaren edabaki honekin. Politikak ez duela koera hartu poliziak baizik. Horregatikan badira alderbiak el aldarri parlamentarioak eta ba em, neurri hauei aurre egin zietenak eta hau da bat hemen momentu hauetan entzuten den aotra kalean kalean bazan beste mugimendua kalean zan esatea kokotaino gaude utzipakean hun alde hemendikan eta bueno, guk eh ezagutzen ditugun mezuak hoiek izan zitzkien eh fiskien Laron baten izan zenbeste manifestaldi bat, ere muoiek kenduta baziaren izan beste manifestaldi bat, zein mila inguru guru izan zidan bertan, hemen ere oa indikan erresustentzaren eh, simbolo berriarekin, hau da, komuneko erratzatzuarekin, eta, bueno, bertan gogoratzen da, Hamburgon momentunetan zeintzuk diren gaiak, e, hau da, rote mantentzea, Bigarrenez eso etxeak, hau da, eso gasolin horren etxeak, e, ba, etxe hauek e, botagin egituzte lako, ba, jabeak e, ondatzen ez zizitxuelako, eta jendeak egin dute, eta hirugarrenez behin eta berriz gogoratzea lanpeduzako refusatuak hor daudela eta non geratu nahi dutela. Berriz, beraz, kalera larun batean En manifestaldia izan zen, edenoa eh, eskutsu hauetan, e, giroa hona izan zen, bizia berta izan baina isi besi ala ere ezan bar da, eta eh, ba, gure indiruetako, eta zenbait maiz belaunalditako, edo, ere belaunalditako, behintzat, jendearentzat eh, zat, behintzat, desatsegine izan zen ikustea, zaldiekin e, eta ateraziela aterazela e, kalera polizia. Naiz eta oso baketxu mantendu, baina eman zuten irudia ba, berriz ere ba, poterearena edo izan-zan. Bestetik ordaukagu flora. E, flora gorria gaztetxea zentro sozialak hor jarraituko du, hori esapendu, hor jarraituko du, ez da e, e, bezalo jodik egongo, eta, bueno, MND demokrazia ulertzen duten moduan eh, hamburgoko hiidiak eh, frenoa jarri dio eh, jabeari di, eh, ere etxearen jabeari inbe indortik zaile hoi eh, honek espekulat, eh, espekulatu nahiuelelako etxe honekin. Eh, gizon honek honek erosizion eh, eh, orain dela hamabi urte erosizion rote flora etxea hamburgoko diari, diru gutxi, bueno, aien, kontuetan etxan horren beste diru izan honek pagatu zuena e, kontratu horretan basegon egon bat eta horretan esaten zan, rote flora mantenduko zela, edo betxan leku horretan zentru sozial bat eta kultural bat mantenduko zela e, giztononek, jabe honek, orain egin nahi duena da, etxeak eraiki diru pila bat egin eta ordun hamburgoko hiriak, Prenoa jarri dio, eta dio, eza, e, gogoratu aratzi dio, hori etzegola kontratuan sinatua, eta behartzen du berriz estatuari saltzea eraikuntza. Bere irabaziak izango itu, ze bere momentuan e, eundala dogeita mar mila euro pagatu bat zituen, orain milioi bat euro kobratuko du, baina honek jaso jasona duena askoz ere diru gehiago da, eta badakegu diruak e, burua itxutu egiten duela, Eta, bueno, hortira bila horretan daude jabea eta e, hamburgoko iria. Florakoek tartean diote guri bostajola zein den jabea. Gu barruan mantendu korrea, eta hori da, bueno, ba, askok e, nahi duguna, rote florak hor jarraitzea, ba, ber, jarraitzea hor zentru bat, nun jende askok, e, bueno, agian eztenek, baina jende askok, bere espresia bilatzen dutela. Horren beste lekugu ez dago zu bezelako hiri batean. eta bezinune den beraz poz daite eta defendatu ezagun, barrote flora or de